mithlu l-islami, l-imani, l-ihsani dhe të të dhojet e i padetit për të cilat Allahu ka urdhru janë si përshembl islami, imani, ihsani wa minhut dua edhe gjithashtu duaja ose lutja wa l-khauf frika wa rraja shpresa wa të wadkull mbështetja والرغبه والرهبه هذا الرغبه والرهبه سر من مVamosسك الدكتور والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعازه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي امر الله بها كلها لله تعالى فان تجيثك طيبات هذا هذا ترى تيلات Për të cilat ka urdru Allahu, janë vetëm për Allahu në lartësum. Dë thotë këtu basi të regoj se adhurimi i badeti duhet të drejtojtë vetëm Allahu të suhanë huve të ala, pas kësaj përmenë disa shembuj të atyne që janë i badet, në të cilat shumë njerës që e quen vetin musliman, dë më thënë me qëtër i badete kanë rraë, në shirk edhe mendojnë që ata nuk janë pjesë e ibadetit pranda i bje ato ato ibadete si shembuj edhe argumentet që ato janë ibadete që duhet të i drehtohen vëtëm Allah së fanë o tala, nëse i drehtohen dikuj tjetër atëherë ajo është shirk e, në fillin thot ua anual ibadet, pra lojet e ibadetit para se ti përmendim lojet ta tregojmë Definicioni në fjalën e, e ibade, i padet ose që përkthehet adhurim, se çfarë do thotë, do sta shumica e din. Po në aspektin gjuhësor, fjala ibade do thonë në shtrim ose për ulje. Kurse në aspektin e sheria atë fjala ibadet si kuptim i ibadetit, do tët ësht atë të dhellulu lillahi bit ta'a, dhe më than përuli janë dhej Allahut me bindi janë dhejti me ta'a, bindi janë dhejti bifigli l-mëmurat vë tërki l-mahdhurat ose tërki l-menhijat dhe më than duke i ban obligimet dhe duke u largu prej ndalese pra ibadet as nën strem ose për ulje ndaj Allahut, me bindje ndaj tij, duke i zbatuar urdhrat dhe duke u larguar ose duke i braktisë ndalesat e tij. Kurse ajo që përfshin ibadeti, do të thonë njësi të ibadetit, janë ajo siç ka thënë shekull i Islamit ibn Taymi rahimuhullah, al-ibadatu ismun jami', do të thonë ibadeti është emër që i përfësin uh, kullu ma ju kull, uh, isë më nxëmion li kulli ma ju qitbuhullahu e jërdah dhe më fanë është emër që i përfësin zdo gjë që allahu e do dhe është iknaqur me ta uh, qofsin vepra ose fjal të dukshme ose të mrençhme ose pa dukshme dhe më fanë vahire të dukshme ose të jashtme dhe uh, batine dmrën smërtë të padukshme. Pse? Ta. Do të them kjo ky definicion i referohet njësive të ibadetit. Do të them ajo se çka përfshin ibadeti, kurse ibadeti në vetvete si kuptim është ajo e, që e tham pak më herët e ka përmendë shekuh femini, ç'të definicion edhe dietar tjerë. E pikti pikti i ibadetit, do të them këtë ibadet e këptout se që këtë ma thën fjallë e ibadat edhe në aspectin djuhsor edhe në aspectin e këptimi të shëriatiq edhe në aspectin asaj që se që këpërfëshin fjallë e ibadat që kapruë si shenbuj qëchehul islami, Muhammed ibn abdhu l-Wahabi rahimahullah al-islami, al-iman, wal-iqsan gjë kaprundu islami, imani dhe ihsani qëto tria dha ti së qërojnë madhon dvimte shkallët e fes. Mirpo shkurtimisht thami se me fjalën islam përfshihen të gjitha veprat e dukshme. Sigur në hadithin e Xhibrilit alayhis salatu vesselam kurse me fjalën iman përfshihen besimet e zemrës, edhe veprat e mbrendshme të zemrës. Do të them veprat edhe fjalë të zemrës kurse me fjalën islam përfshihen veprat e xhimthyrve edhe fjallë të gojës. Pra, këto dy emra, emni islam edhe emni iman, janë me kuptim të njajtë nëse përmendën veçmas. Por nëse përmendën të dyja bashkë, kanë kuptimet ndryshme si përës kësaj që pregumë. Edhe, kërsa e fjalla e shësan, është dhe ma e përpiktë, dhe më tanë imani me i përsosur, dhe më tanë është shkallë dhe ma e naltë tra në islam hindë, sigur shqiptimi shahadetit, falje e namazit, dhe në ezekatit edhe, të gjitha vetat të tjera që janë të dukshme. Kurse në iman është besimi në Allahun edhe besimi i shdoj gjerë për të cilën në ka të regua Allahut, më të më tanë sigur me lajket, gjenetit, gjenemi, pengamerët, libratet të tjera. Dë më tharë në islami është më i gjerë, më edhe përpsirës, imani është më vërcëm kurse i sani dhe më vërcëm. Si, do të them kjo do të sherohet më vonë, inshallah. Edhe di këtyn e ibadeteve gjithashtu thot është dua, ka dua, do të them lutja, pra duaja. Ë lutja është do të them ka dy kuptime. Lutje ose du'a ibada edhe dua u mes eme. Dhe më thëmë, lutja që është ibadet, edhe lutja që është kërkim. Pra, lutja që është ibadet, në realitet i përfësin të gjitha veprat. Në më thëmë, zdo ibadet tjetër, që e qurë me tjetër e mërë, a i në realitet është dua, është lutje. Sëpse, pengameli sallallahu njën selimu ka thamë, et dua u huel ibadet. Lutja është ibadeti. Pra do të thotë përkthimi i kësaj fjalie që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ad-du'a huwa al-ibade do të thotë lutja është ibadeti. Pra e, edhe kthefjala dhe kavzuesi si thon janë të shquara. Do të thon lutja është ibadeti. Do të thotë se Ibadeti nuk është të gjithë tjetër përvecë se lutje, ose së të të li ibadet është lutje. Edhe në hadithin që nga përmenë këtu Shekë Mohamed ibn Abdull Vahadi, është et duau muhkëll ibadet, dëmë thënë duaja është të lbi i ibadetit. Këj hadith ka dopsi, edhe të disa djetarë kanë thënë që është i dops, mirë po, ë, hadithi tjetër që thëtë duaja është ibadeti, është hadithi vërteta dhe kuptimi, i të dyja janë i të dy hadithet janë do të thënë kuptimet janë të përafërt ose të njëjta prandaj nuk është do të thënë një gjëpësi e madhe dhe ky hadith forcohet. Ë kur themi se secili si ibadet të lutje, krahasoj kur qetham se secilën -si vepër kur e bën njëri për Allahun subhanuhu te ala, ai in fact i lutet Allahut që t'i apranojë atë veprave tas problem, para edhe ta ruajë për çka ka sa veprë nga tkëcija në dynjën e axhirat. Sigur, njeriu kur e fal namazin, do të thonë mrenam namaz, gjithashtu ka lutje. Mirpo edhe vetë vepra e namazit është lutje. Do thonë edhe kur i jep zakatin, edhe ajo është lutje ndaj Allahut. Edhe çdo vepër tjetër pra, ë siç kan thonë dietarçi, në kohën kur e bën njëri, në fakt gjendja e tij Kregon lutje nda Allahut për me apranua të vej për edhe për me shpërbluj për ta Prandaj, ku ka thonë Allahut wa ennel mesajit e lillah, dhe më thënë gjamit janë vetëm për Allahun Fela të dhu me Allahi ahada, dhe më thënë mos e lutni përveç Allahut askant Dhe më thënë, këtu Allahut ka ndalu që dua, e, duaja, ose lutja, ka ndalu të i drekojt dikujtjetër përveç Allahut Kjo nuk do me thanë se Allahu ka ndalu vetëm një ibadet, që është lutja, po kjo do të të se kjo fjal i përfshin të gjitha ibadetet. Pra mos e athoroni jaskën tjetër përveç Allahut. Kur se loj tjetër i lutjes, nështë në lutja e kërkesës, dua al mes ele, të më thanë në kur i lutesh Allahut, duke i kërku një kajrë, ose duke kërku në brojtjen për një shërri. Tjetëra, thëtë është well-house, pra frika. Frika është i badet. Mirë po, është egzistënë edhe frika që nuk është i badet, edhe është frika e natyrshme. Si që është, du më thënë, kër frigoësht pëj qenit, ose pëjdo një bise, ose frigoësht pëj prej armikut dhe hik prej ti, kjo është frik natyrore. Edhe kjo frikë nuk ka nuk ka qërtim qërtim për ta, sëpse edhe Musaj a.s. ka pas frikë, dëmë tëmë për armijgëve të ti së dhe të avrasinë, dhe ka hikë ti ati qiteti dëmë tëmë për vendit ti që mos t'i bajnë dëmë armijgët kjo dëmë tëmë nuk është frikë i badeti, rëndaj kjo nuk ka lidhje me teuhid dëse shirkë kurse ajo frikë që është i padet është frika e fsë ose frika sekrete, frika e mrendshme. Do të them sigur që janë murida atove dervish që i frikohen shehut, duke menduar se ai janë një yat i të msheftat, yat i sa çka kanë zemër, edhe frikohen se shehu do ta marrë vesh shehu i tarikatit, domethën shehu i dervishit se dhëtë amore vesht se qëka ka i në zemër edhe në mendja dhe mundet me a mar imanin. Prandaj ata kur takohen me Shekhu e nojnë dorë në zemër se dhe mu thënë që mos t'i vijet dhe një mendimi keç edhe Shekhu e mër vesht se i ka ardhë mendimi keç edhe ja heki imanin për i zemër. Edhe dhëtët këto, si të thëtë Shekhu Mohammed Eman eh, El Gjami, rahim e Allah, nuk janë tëra Allah, po janë të vërtetat, më thënë që janë të shëpërndamen shumë vende islame, shumë vende të botës islame. Edhe, përëndaj, ata dëthimin që kanë në shejhat e tyne, është mëj fuqishëm së ta dëthimin që kanë në Allahun. Edhe thriken që kanë prej shejhave kanë më të madhe së ta thriken dhe Allahun, që ata bëjnë më kate edhe thonë Se Allahu është i mëshirshëm, fal. Kurse ndaj shehut nuk gudohen me gabu në asnjë mënyrë, sepse shehu nuk i fal, nuk është i mëshirshëm, i dënon me njerëz. Do thotë kështu besojnë. Atëherë thotë komentuesi Rahimehullah, ku është imani, ku ka islam me kët besim? Do thonë nuk mbetet islam te ai njeri që ka besim tek këtill. Këtë që e themi nuk, nuk janë pralla, po kjo është e pranisme, realitetë, dëmë thënë, shumë vende dë botës islame. Për ndaj ishe ata muridat që jurinë në Shekhu, cikur dëmë thënë ulen në para Shekhu, cikur ulen në para Shekhu, cikur ulen në para Shekhu, cikur ulen në para Zotëriz vetë. Dëmë thënë, durëtë dhe kantë i majnë në tokë, dhe nuk, nuk e ngrejnë kokën, pa i dhe në leje Shekhu. Edhe kjo, s'ka dyshim se kjo lloj, ky boj frike është frik i pabeshi. Edhe nëse i bëhet dikujt tjetër, ajo është asyrk himav. Edhe ai njëri që ka frikë të tillë ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, ai është mushrik. Edhe nëse agjeron edhe falet Tjetëri loj e përmen shpresën, rrëgja, edhe shpresa është enxajshme, sigur me frikën, dhe më tanë është e kunder të ta. Dhe më tanë ka njeri mund të këtë shpresë natyrorë, edhe shpresë që janë është i badet. Shpresa është dhe më tanë që njeri u të presë prej a lotë, të presë prej dikujt, diçka, qi nuk mund ta bëj askush për veç Allahut. Domethënë ajo është presë shirku. Kurse kjo ky lloj shpresë duhet të jetë vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, eh shpresa për shpërblimin ndaj veprave të mira ose shpresa për të mirat që e vënë në botë që s'mund të ja pas kusht tjetër për veç Allahut, siç është fëmia ose shëndeti ose të ngjashme, ato jan ibadete do duhet t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala, nëse i drejtohen dikujt tjetër janë shirq. Tjetër këtu që përmend është tevekuli, e tevekuli është mbështetja. Domethën kur nie jemi mbështet zemrën atij, edhe qetësohet tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe kurse tevekuli thot komentuesi në hulla, nuk ndahet sikur sikur frika, që nda? Po tevaku tevakuli ose beshtetja është vetëm për, do të them vetëm tek Allahu subhanahu teala ve nuk ka përjashtim. Mirpo tevakuli beshtetja në Allahun subhanahu teala nuk e ngon të realizohen shkaqet ose do të them të kërkohen shkaqet e e rezultati që e kërkon për të cilën jemi beshtetur te Allahu. Shkaqet që janë sheriatike dhe që janë të lejuara lejuara, do të thonë ja, skaçe të ndaluara. Madje robi, do të thonë muslimani është i urdhëruar që të bëjë skaçet, apo të mbështetet tek Allahu, e jo të mbështetet në skaçe. Do të thonë a një herë që shpreson për Allahut të ketë fëmijë, duhet patjetër të martohet, se nuk mundet me pa fëmijë pa u martuar. Edhe ai që kërkon për Allahut të ketë dyturi duhet fatjetër ta lërej vjenin e vet edhe të shkoje në vendet ku ka dituri që ta marrë jo domethën duke net në shtëpi apo të presë sa do të vijë dituria pe, prej prej Allahut sepse kjo nuk ndodh domethën njeriu është i obliguar të baje skaçet mirë po njëkohësisht është i obliguar të jetë i jeti mbështetur në Allahun subhanut ala dhe jo të mbështetet në skaçet ose siç është kërkimi i, i shërimit domethën jë të mbështetet te mjeku, po duhet të mbështetet te Allahu ose jo të mbështetet te ilaçi, po të mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Tjetër ibadet që ka përmend është er-raqba wal-rahba. Fjalët er-raqba wal-rahba kanë domethënien që kur e bën një vepër, ta bash me dëshir për t'u afruar Allahut dhe me dëshir për të arrit atë që at'mir që Allahu e je për, për atë vepër, edhe rakhde, asë kërë largohes nga një vepër, me dësirë për të mbrojt nga dënimi Allahut. Dëmë than, asë e njashme me shprethën dhe frikën. Edhe kjo, dëmë than, dësira për arritjen e mirësive, dëmë than, pritet vetëm prej, ose bahet vetëm në drejtim të Allahut pra duhet dësirosh me së cilën vepër që t'i afrosh Allahut dhe t'i arrish mirthit që i ka aj, subhamehuet e Allah edhe kur largohes t'i ndalesave të Allahut më thënë largohes me frikën dhe Allahut edhe dësirë për t'u mbrojtur nga dënimi i Allahut tjera i badete që i ka tërmend me rad janë el khushur, el khashje el inabe dhe më thënë khushur asht Përullje, dhe më thënë përullje me frikë ndaj Allahut Edhe khashje është frikësim Dhe më thënë janë përkëthimi i tyre është pëthuaj se i njajtë Mirë po ka ndalim më zveti Edhe i në dhe Pra këtu thëtë Shehu Se nuk duhet njeri u të frikësohet askujtë përveç Allahut nuk i përulet askujt, nuk i nënshtrohet askujt, edhe nuk, do të them nuk i bamm asnjë badhet askujt përveç Allahut subhanuhu teala që është një dhe vetëm. Edhe inabe është kthim, do të them sikur teubia, që është pendim, do të thotë inabe është kthim nga rruga e keqe në rrugën e mirë për të kthytë te Allahu subhanuhu teala, siç është edhe të uba, do të thonë kërkim prej mëkatit, edhe drejtim të ka ka ibadeti i Allahut. Edhe fjalët al-isti'ana, wal-isti'aza, edhe istighafa gjithashtu janë të ngjashme. Fjala isti'ana do të thonë kërkim i ndihmës. Edhe kërkimi i ndihmës gjithashtu ndahet në Kërkim indihmës që është ibadet dhe që duhet i drejtohet vetëm Allahut Edhe aja është kërkim i gjarave që nuk mund t'i bëj asë kusht tjetër përveç Allahut s'fënëve t'ala ta Kurse ato që ka mund t'i bëjt dikusht tjetër lejohet të kërkohen për dikuj tjetër Si që është mi kërkun dhim dikujt që për me bartë një një Gjatë ranë, ose të njashme, dëmë thënë nëse kërkon për njeriut që është i pranishëm dhe që ka mundësi të abaja ta. A nëse kërkon për të kujtë që nuk është i pranishëm, sigur përshemull nëse kërkon një gjatë që mund të abaja njeriut, po a njeriut është largë për teje, edhe i lukët është ati që të ndimoje, si që bajnë dëmë thënë dervisht, edhe sufit, ajo është shirkë, pratë ose nëse kërkon ti dikujt që nuk ka mundësi nëse personi në të besojnë në fëmijë të shenjtë ose të ngjashëm, domethënë me kërkundim për atë që mundesh me kryej një punë që është e mstile për ty ose të ngjashme, këtë janë shirk. Edhe çdo gjë tjetër që nuk mund ta bëj askush tjetër për, përveç Allahut, pra kërkohet vetëm prej Allahut. E nëse kërkohet prej dikujt tjetër, është shirk. Kurse gjërat që ka mundësi ti bëjeni njerëz, që është i pranueshëm. Nëse kërkon dhim për ti, nuk është shirkë, për është lejume. E listigatë është kërkimi përkrahjes. Dëmë thënë edhe kjo, sikur kërkimi ndihmës, ka mundësi me kërku përkrahje për gjana që ka mundësi t'i baje dikush tjetër përveç Allahut, si që është me kërku, si e ka pru këtu shembulin Shekë Mohamed Eman El Gjami, me kërku prej zjatë fikzve, Që, të, që ndihmojnë, dhe më thamë, përve një qashtje që e bajnë zjarë fixët, me fixë zjarën ose të njajshme. Dhe më thamë në ato punë që ka mundësi t'i bajet dikush tjetër, lejo të kërkohet prej ti. Për ndryshe, zdojë gja kërkohet vetëm prej Allah, përve të, të ala, edhe nëse kërkohet për dikush tjetër, është shirkë i mantë. Edhe isti adhe, është kërkimi mbrojtjes, është të njëshme sikur këto dytë më pashmet. Tjetër, thot e dhebsh, dhe më thëmë, therja. Edhe therja e kafshës, është dy loje, therje që është, si më thamë, përdi të shmëri, dhe tëtë nëse njeri therë një kafsh që të haje mishin, nëse që të ndëroje musafirin, nëse të njëshme atërë, kur thuhet që e kam therë për veti ose e kam therë për musafirin, kjo nuk do të të që ka boshirk me atë, po e ka therë, dëmë thonë për ta ndërru musafirin. Kurse therja që është afrim, aja është e, i badet, dëmë thonë, si që janë kurbanet edhe hedji që bëhet në hadsh, ose akika që bëhet përfminë, edhe dëmë thonë therje të njajshme. Nëse, Një therje të këtilë, e bënd për dikan tjetër përveç Allahut, atëhere ajo vetër është qirkë i madhë, si që thotë Shekhu, Rahimahullah, se thotë kam, kam pa disa haqji, i një randë, ose jam informu për disa haqji i një randë, që kur e therin hedjin në haqjë, atë hedji ja drejtojnë, në vend që ta falenderojnë, dëmë thënë me atë vetër Allahun, edhe t'i usqenjë robrit e Allahut, ata e therin për e, filan varin, ose për filan tyrben, ose për filan sejhun, dhe më thëmë duke ba shirkë shirk Allahut, edhe duke e prish hadzin edhe zdove për tjetër, sëpse shirkë i prish për gjitha veprat. Dhe më thëmë, atëherë hadzit i nuk ka vlerës, qështë nuk ka vlerë ashtë një vepër tjetër, sepse aji njeri nuk është besimtar nëse e banë këtë vepër. Edhe nëdhër, që dhe thotë zotim, për ndryshem mirë po e, përdorin edhe me kuptime tjera populli, nëdhër, se si ka disa që përmendë si shembul Shekë Muhammed Emanë el Gjami, se njeri që ka një kopst me pem, një ranpem e bën never për shehun ose për vor, për filan vorrin, edhe besojnë se ajo pem i run pem të tjera dhe i jep recet për vetëra, ose ata që kanë kafsh, një das ose një një lop, do të thonë, e bajnë never për shehun, edhe besojnë se ajo i run kafshë të tjera. E këto s'ka dëshim se janë pun të shqipkut. Sot <coughs> prendaj, ata njerëzë që emësojnë fejnë Allahu, të emësojnë të uhhidin, këtë pun e kanë obligim, që tua përmirsojnë njerëzëve akiden. Duhë më thonë, ti, ti pastrojnë të besime që janë fut në akiden e musliman dhe. Sëpse... Sëtë, dëmë thënë, akidja muslimanëve, për shumë muslimanëve, dëmë thënë, ka gabime shunta, të shpërndara, që janë disa matë mdoja, disa matë mdoja, milpo, dëmë thënë, janë edhe disa gabime që e nëzirin njerën për e islamit. Pra, në zëndësit e dhijes, ata që e mësojnë dinin, fen, edhe që e mësojnë të uhhidin, e kanë obliginë, të apastrojnë njerëzve dhe të apërmirsojnë këto besime. Edhe, thot, se për para se t'ju së qarohet atyjnë edhe për para se t'ju silen argumentet, më të një njerëzve që i bëjnë këto vepra, thot, shpresojnë se ata janë të arsjetum, sepse ata nuk e dinë se këto lojet veprave të tyre janë i badete. Edhe mendojnë se këto vepra që i bëjnë janë dashurin ndaj një, Njërësve të mirë Edhe mendojnë se janë Lohet të vesulit të lejum Me njërësit e mirë Pra ndaj du të të aty në nuk jështë Sëqaru e vërteta Njerit Për njeri unë gjikohet Së është kafir Kur ti sëqarohet e vërteta Edhe kur ti silën argumentet Si që ka thamë Allahu subhanahu wa ta'ala Ume një shakë këfir rasule Min ba'di ma të bejjen e le hulhuda të më thënë, kush e kundrështon të dërguarin, pasi t'i sqarohet ati udhzimi. Të më thënë, për para së t'i sqarohet udhzimi, aj është t'i arshetum. E këty në njerëzve ju thuhet se janë kafira, pasi t'i sqarohet udhzimi. Ose ata që nuk e kundrështon Allahon dhe të dërguarin e ti, pasi t'i sqarohet udhzimi, ose ata që bëjnë këndrështime, po nuk i dinë se janë këndrështim dhe Allahut dhe të dërguarit ti, duke bile ata mendojnë se janë në hak, edhe mendojnë se janë të urzum, e, sepse mendojnë se kështu i afrohen Allahut, duke shprejt dashurin dhe i njerëzve të mirës, ndhe i varëve të mira, sepse ata mendojnë se ato i dohe dhe Allahut, edhe nuk kam gjithë njerëz që kanë diturri, dhe më të në zëndës dhije ose djetarë, edhe nuk kanë dëgju se këto janë vepra që janë shirk edhe që nëzjerin për islamit atëherë ata janë të arshvetum me gjithse kanë përgjëtësi nëse kanë dëgju dhe njëherë të më thanë kanë dëgju për teohid edhe shirk edhe kanë dëgju për qështjet e kufrit edhe imanit atëherë janë përgjegjes pëse nuk janë mundu të gjenë vërtetën, mirë po nuk vënë çafira përpara se edhe, Rahabi, thëmë, të u sqarohet e vërteta. Edhe thotë Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, thonë fantasi i përmend këtë shembujt e ibadeteve, "wa ghayru dhalika min al-ibadah", domthonë ve llojet tjera të ibadeteve, "allati amara Allahu biha kullaha", kullaha lillahi ta'ala, domthonë llojet tjera të ibadeteve për të cilat ka urdhëruar Allahu, të gjitha ato janë vetëm për Allahun. Wa t-dalilu qawluhu ta'ala dhe argument është fjale Allahut të lartësum Wa enne l-mesajji dhe l-illah, fe la të de'u me Allahi ahada Dhe më thëmë gjamit janë vetëm për Allahun Pra mësllutni krahës Allahut askan tjetër Nga dhe thot Fëmën sara fëmën hëshejën L-i gajri Allah fëhëve mushrikun kafir Pra kush ban diska për këtyne i badetethe dhe dhe ja drejton dikuj tjetër përveç Allahut, aja është më shrik kafir. Dhe më thëmë në sens, këto janë i badete, edhe nëse i drejtojen dikuj tjetër, janë shirk i madhe dhe kufër që nëzirë njërin për islamit. Edhe a njërë që i banë është më shrik kafir, nëse aji e di se ato janë kufër edhe janë shirk. Nëse e di se janë i badete dhe nuk duhet të i drejtojen nështë kuj tjetër përveç Allahut. Aja është edhe është, njeri t'il është mushrik që ka bostë sirkë t'mad edhe është kafir që ka daljë prej fejtë islame Mirë po, është thëtë Shekë Muhammed Eman El Gjami Rahimahullah është të t'ili që ban një loj nga këto i badete për dikant jetër përveç Allahut ose është t'ili që ban një kufër kafir ose është t'ili që ban një sirkë mushrik Apo duhet me pas kujdes edhe mi, mi, mi sëqarru që është jetë në detaje. Thot, ka mundë si që të dikush të thot një fjalë që është kufër edhe më të baje kufër, kurse tjetëri që e thot njëtën fjalë, aja është kafir. Edhe ka mundë si që ky njerë të baje një vepër të kufrit edhe të baje të kafir, kurse të dikush tjetër të baje të njëtën vepër edhe më tjetë kafir, sëpse thot gjendjet e njerëzve, ndrysojnë edhe situatat kër i bojnë ato vepra ndrysojnë, kuptimet e njerëzë janë gjithashtu të ndryshme randaj duhet e, duhet të merën parasysh të gjitha këto që i përmendëm se <coughs> thotë në përgjithi pra thuhet se ku se bën një vepert këtilë është mushrik mirë po për ta shqyrtu qështë që një një një riut duhet pa tjetë të, të merën parasysh e gjendjet, situatat edhe ndryshimin e kuptim ose moskuptim edhe dallimin mes njerëzve ndituri edhe injorant, e ctu ose duhet të merren parasysh rrethonat ku jetojnë, mjedisi ku janë rritë, sepse, domethënë mes njerëzve ka dallime të shumta. Edhe thotë se Hulislami Ibn Taymije e ka sqaruar këtë çështje një sqar, ka pas sqarim të gjatë në librin e tij El Istiqama edhe ka tregu se disa ve pra që i bëjnë njerëzit që janë kufër, dikush për ty në është kafirë, dikush nuk është. Edhe, thëtë nuk është që di sepse jetojmë, dhe më thanë mes njerëzve që kanë dyshimet shumëta dhe pengesat shumëta për të pranu dë vërteten. Mande, ata hoxalartë të të dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nuk e prekin tauhidin, por janë nderim për njerëzit e mirë ose dashurinë ndaj njerëzve të mirë, edhe janë, do të them, vetra të mira për të cilës një për të cilat njeriu shpërblehet. Edhe, kështu që xhamati i thjesht, populli i thjesht besojnë se ata janë pjesë e Islamit. ë Kurfë sekullistambë, më kujtoka kur i ka kërë e ka përmenë njëmësi këtë qështje, në detaje, ka argumentu me ajetin në surën e lbekare, ku Allahu ka thënë, la ju kellifullahu nefësen illa usë a ha, dhe më thënë Allahu nuk e obligon asë kanë për tej mundësive të ti, edhe më tejnë ajetë thëtë, rabbena la tu akhidna, innesina, e khidna innesina e u e khta'na, dhe më thënë o zoti jonë, mos na dënoë, nëse ne harrojmë ose gadhojmë. Edhe, ma jetin surën në në nësa, ku Allahu ka fanë, wa men jushaqiqë rrasula min ba'di ma të bejena lëhu l-huda. Dëmë fanë, kush e kundër son të dërguarin, pasi të sqarohët u dhëzimi, wa jettebi ghajra sëbili l-muëminin, edhe ndjek rrug tjetër nga rruga besim t'arve, nuëllih i ma të walla, dëmë fanë, elam natë rrug kua shnisë, u ansulih jehennem apo e fusim jehennem ose aft mesira seven diket ashtai pra allahu e ka përmend kusht të kusht për shënimin e këtyre njerëzve që ata ta kundërshtojnë të dërguarin pastaj ju bëhet i qartë udhëzimi kur se thot këta njerëz që nuk ju, nuk ju ka sqaruar udhëzimi edhe ata nuk e kanë për qëllim ta kundërshtojnë allahun edhe ta kundrështojnë të dërguarin, sallallahu a.sallem. Po, mëndojnë se udhëzim është ajo që e bajnë ata, dhe ajo është hak të cilin e ka sijllë pëngamberi, sallallahu a.sallem. Atëherë, duhet pa tjetër aty në vetë që sëqarohet e vërteta, dhe jo gjukohen që janë e, qafira, po duhet të përfiqemi të përmirsojmë gjendjen e tyre. E nëse ju sëqarohet me argumente, dhe ju bëhet e qartë, edhe ata vazdojnë të mbeten fanatik për e, traditat e veta dhe për veprat e babalarve tyre, atëherë, nëse vazdojnë të bëjnë veprat këtila, atëherë, ata janë kafira që kanë bëhë kufër të qartë, edhe musrika, musrikun që kanë bëhë sirë këtë madhë. Dë thotë, pa dhe dhe tjetër, duhet të të kemi parasysh këtë qartë, ket sharrim nimci sepse sot se ka njerëz piytyne që i bëjnë cirka Allahut, po nëse ja përmend Allahu, nëse ja përmend xhenetin me xhenemenin, ose ja përmend pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, atë tham dikuën shum, edhe do të thaat diku se vetë çan, do të thon kur i përmendën fjalët e Allahut, mirë po nga ana tjetër ata bëjnë shirk. Do thot se ata nuk e kanë qillin ta kundërsojnë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem edhe dhe të thotë se ata nuk e kanë kuptu se atë që e bajnë është gabin. Edhe pas kësaj shërë kështë Hamedimia Zuluahabi, ka përmenë argumentin, mirë po që mos të rgjastim shumë desin, dhe të përmenim desin e aksëm, edhe mos të i përmenden në imtësi argumentet për këto loje të i badeteve që i përmenëm. والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين